Maravillas en errepresio ekonomikoari aurre egiteko, económico aria elkartasun ekimenak. Bizkaian egouri beti, Uribikostaraino eta Mamari garaino, proiektu eta gune autogestionatu desberdinak hainbat ekimen antolatzen ari gara. Dirusarrak maravillas gastetzen, isunak pagetako joango direz. Eta baita jaten dituzuen pintxoenak ere. Momentu zehaztuta deusen, ekimen bakarrak kurrengua gediez. Martxoaren amabitik eta amalaura, ego huriben txarraskak, arregoko gaztetxeak eta arrankudiako gaztetxeak burutuko dute ekimena. Deustuko kaste jaietan deustuko jaietan zehar, marabillaseko borroka omen du.